короткі кривуваті ноги та раннє облесіння. Те саме стосується і шкіри. Ніжне, без краплі жирового нальоту личко молодої дівчини, таке симпатичне в юності, у зрілому віці стає схожим на печене яблуко, оскільки його суха шкіра геть чисто позбавлена власного природного захисту. І навпаки, жирна в юності шкіра обличчя в'яне значно пізніше. Втрачаючи зайвий жир, і стаючи нормальною лише десь близько 30, що й відсуває початок процесу старіння на пізніший термін. Обличчя, що завдавало Ірі стільки страждань у юності, тепер мало бездоганний вигляд. Здорова, без зморщок і мішків під очима шкіра. Іра не курила і використовувала будь-яку можливість для прогулянок на свіжому повітрі, була предметом її особливої гордості. А якщо додати до цього придбане з роками уміння правильно добирати собі зачіску, відповідний макіяж і стиль одягу, то легко уявити, наскільки привабливішою стала Іра у свої 35, ніж була у 20. Була присутня в ній тепер одна риса, що зримо проявилася лише з віком, і незмінно вирізняла її в очах чоловіків від інших певних себе сучасних жінок. Та сама лагідна, тепла, спокійна жіночність, якої Іра так мріяла колись набути, нарешті розкрилась і в ній, та буквально підкоряла й брала в полон зірки чоловічі серця. Адже мужчин ваблять не тільки гарненькі личка та відомі жіночі принади. Чоловік шукає в жінці насамперед жінку, з властивою лише їй одній, а тому такою принадною для протилежної статі щирою, природною, оспіваною століттями, непроминущою жіночністю. Але чоловіків, ладних уже на перший поклик йти за нею по п'ятах, Іра допускала тепер у своє життя не часто вибирала завжди вона, вибудовувала відносини теж лише одним поступалася правом першому виявляти увагу і турботу, доглядати й опікуватися, бути захисником і опорою. Не доодержавши любові від батьків, а надто від тата, вона приставала на пропозиції тих чоловіків, які ставилися б до неї не тільки як до коханки, а й як до дочки. Майже завжди це були успішні в житті, з родинами значно старші статечні чоловіки, для яких вона, Іра, була справжнім подарунком, негаданою радістю, що її доля раптом виділила їм у їхні поважні роки. Утім, іноді вікової різниці майже не було, і тоді зв'язок, принаймні з боку, цілком скидався на любовний, Але любов не приходила. Іра відчувала тільки потяг. До неї ставилися, скоріше, пристрасно і закохано, але не з любов'ю. Це нітрохи трохи не кривдило Іру, і по ночах вона плакала зовсім не від цього. Розставання теж не засмучували її. Там, де немає любові, не може бути й болю. Юрій, нинішній Ірин друг, чи, за висловом Ади, бойфренд, був старший за Іру на вісім років, і у свої сорок три міг дати фору будь-якому молодикові. Майстер спорту з вільної боротьби, він у двадцять років через травму пішов зі збірної, але спорту не кинув і мав прекрасну фізичну форму. Іра познайомилася з Юрієм півтора роки тому, коли через сильну зливу той підвозив її додому на машині. Опинившись уперше, Поруч із цим підтягненим, дужим, накачаним чоловіком, котрий з неприхованим задоволенням і спокійною впевненістю керував своїм могутнім авто, Іра ніколи не подумала б, що перед нею інвалід, колишній військовик і просто пенсіонер. До зустрічі з Ірою він уже був співвласником невеликої фірми, але все ще шукав та випробовував себе в якихось інших незнайомих йому раніше сферах. Завжди був готовий до перемін і не дозволяв собі лише одного – нудьгувати та засмоктатися буденністю.